Politică și delicatețe Coane, la dragon, la dragon! Hai, nu intre la aperitiv? Păi nu e încă 12. Nu e 12? Nu fi la al duminitale. E fără patru coniori, gură. Poți să dai cu el de pământ. Uite, la al meu, 12, fixe, fără 20 secunde. Poftim, auzi el și pe al primării. Fixe, că doar el l-a reparat. Hai, bine! și i-a găsit să ne pare? I-a găsit că au început să vină în oraș candidații ai opoziții de pe la centru Și intriganți cum îi știm, poate pentru ca să spun alegătorilor cum a mai spus unul la anul trecut Vedeți o ordine cu primărie? Uite așa merge și țara fraților cu dumnealor liberali, Adică cu noi la cârmă Hai, intrăm? Ha, intrăm, intrăm un lipiș pungașul ăsta de drăgan Ajunge să bată 12 și să citești colo pe firma coloniale și delicatețe ca să-ți lasi în gură apă ei, hey, hey, să vedem ce delicate! Am a... mai adus el de prin București. Sau din streit ații! <laughs> <laughs> Ha -a. Hai noroc, hai noroc! Ce cum să le lebaie te. Ha cu le cu lețe. Bine. Iar pe o dată țuica băeți. Băi, ți-e un suc căcătul și prindem țuvla ca găine. Hai. A -a. Să treci nenei orgule, dar nu stai. Acuş acuş mânzule. Și-au da. ce sosit ceva delicatese, ce drăgane. Dar nu Ia să ianua gustat un vârf de cuci din brânză să de limburi. Așara am primit o Se topește pe limbă. O delicatesă. Da. Iăs o judec jos. Da. Poftesc poftesc. Ia, ia, stai, stai puțin așa. M. Faină. Prima. Faină. Prima. Prima. Prima. Trimite-ne o porțioară la masa mânzului. Și ne științui că împine pe trei porții, murca la masa lui Iorgul. Ia loc nene Iorgului și dumneata cu coane. Nu știu e dacă nu îi dispunem masa de alături. Pe noi de E din cauza cu politica și noi liberali, dumneavoastră conservatori... Pe nu nimic, ca nu nimic, domnilor, domnul Iorgoz, dumneavoastră, la putere mâine, noi... Ei, A, vezi vorba asta cu mâine, nu prea cred eu. O mai fi și pui mâine <laughs> Acum intrăm în alegeri și vedea. mi vedea Sunt <laughs> brânza pe expresu, vă rog Dacă te de ai comandat, Da Iorgule? Dacă, a, ce ne-ai trimis aici, drăgare? Un vagon? Servis că să aveți plăcere cu nenei, Iorgule Ce rămâne dacă rămâne Știi, și că nu mai rămâne nimic Asta e, mă, este. mă la București, lasă-l nu mai găzăști și aduce el la. Că asta e totul Când scrii pe firmă delicatețe, apoi să dai marfă pentru gusturi delicate. Ca pentru conservator, dacă nu vă supărați! domnul Iorgun. Cum? Zic că mă bucur că lăudaţi marfa conservatoare. Păi cum vine asta, conservatoare? Dacă e adusă de drăgan care e conservator, nu se cheamă că e conservatoare, Iete! numai la asta nu mă gândisem până acum. Că mănânc brânză conservatoare. Sâr conservatori, viţel conservator. Fă rog, fă rog, fă rog, conservator. Vă rog, rog, fără clapon. Sau pastramă conservatoare. Și ce, ce tot te-ai dat cu în conservator? Cum a zis să O face el pe conservatorul, dar pentru mine el e întâi. Sunt tăi, bă, necomersant, care. Cum știi? vine asta că face pe conservator? Auzi, să jupăne. Ne lăsat, vă rog, glumește și Cono Iorgu. Nu cred că o să mai glumească dacă o afla cu ei închiriat tot rândul întâi de deasupra băcănii. Lasați, <laughs> La vă rog. Ce-i pasă cu conul, Iorgu, cu am închiriat? Vă uite că mă faci curios. Ce-i atâta mister? Da, nu e niciun mister, că doare casele mele. Așa, ajută spune spunere să-l știe. Ce mai ia la bara? Îl știți pe costică Drugescu, fost ministru da. de-al nostru. Da. E, poate ați auzit că da. candidează în opoziție contra dumneavoastră. Ce-i închiriat casa, dragani? Vrea lui să se așeze în oraș pe tot timpul alegerilor. Oh. Cum? Și-ai dat casa ciocoiului? Ei, tinere, fără ciocoi. e a luat șarvună. bună! bună. Să-i o dai înapoi, drăgani. O da, dai înapoi, e, e, f -f -fără, o de o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, o să o dai o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, fac braznă, o braznă, Nu faci o de o braznă, o braznă, o braznă, o braznă, o Acum și fără glumă, mă iertează. eu sunt conservator Ești comersant, nu conservator Ba, sunt și comersant și conservator Așa? Așa, așa Bine, dragani, bine O să te căiești, mă Plata! Să ții minte că o să-ți muști mâinile Plata. Să vezi, dumneata, ce urmează. Că doar ști că până una alta noi liberali avem pâinea și cuțitul. <gântări> Aia, ia, ia, ia, ia, păi dacă e așa, domnilor, liberale, atunci să vă întreb și eu. Ce o să-mi faceți? Sunt conservator și gata. A, eh, rămâi cu delicatețele dumitale să ți le consum singur. A, singur. păi nici așa. Care să singur. nu amesecăm că cu alta. Că, dacă vreți să știți și eu am principiul meu. Una-ți delicatețele și auta -i politica, politica e politica! Bravo, bravo, bravo, bravo Așa, băieți, vezi că domnii au cerut răplata. Bine, tu ca și trei porții limburi, cu Iorgu. am cerut eu trei porții? N-aș cerut, dar le-ați mâncat, Coane Iorgu. Și tu ești conservator, o, brațnicule. Eu plătesc ce-am cerut. Na, și ajungă-ți! Pungașilor! Mulțumim un compliment, Coane! Cu două porții fac eu cinste. Să vă fie de bine! <laughs> Ce facem? Mergem la șeful să ne sfătuim. Birjen, dă La casele lui Cucu, lui Iancu Zanfi. Ha, hai, haide, bice. E. Epa! <at> <straightforward> Coniță? Ce e, Va Vă poftiște, domnul, în birou. E cu cineva? Da, cu domnul Iorgu și cu Daidunealo. Bine, e viu. Epodon Sotona, la de la consilier, Junjuitul, iar nu să că te da? Bună, le da ce s-a întâmplat? Abojur! <Rut> Domnilor! Bonjour, scumpă, amică! E, -e un si scandal, Uite, să-ți spui, Iolgo. Am hotărât în comitet Conuiancu și cu amicii prezenți de față, ca niciunul de-ai noștri, adică noi liberalii de votați din oraș, cu începere de azi să nu mai călcăm în îmbăcănia lui Drăgan. Să nu mai în îmbăcănia lui Drăgan? Se poate una castă. Ca mai se poate draga mea E de obraz, Madame Zamfir. Păi cum mai de obraz. Da, de obraz de al nostru, doamnă, liberal. Da cum să nu intrăm la dracan? Da ce? ce suntem la București ca să avem mai multe băcănii de lux? Și de unde o să trăguim delicatețe? Ea... Din obor? Ha -ha, asta nu se poate! Nu se poate, Ea... draga mea, Ca atunci când e vorba de politică, nu-mi pasă de delicatețe. Politica e politică. Ştii? O fi, Iancule, dar eu când poftesc la icre negră, nimic n-o să mă presc să intru la Dragan. Chiar dacă știi că a avut să-şi închigheze apartamentul de deasupra brăcănii lui Costica Drugescu, care vine să candideze contra mea? Da, așa, așa, așa. Da, da. A avut și chiar când vei vedea că fruntașul conservator să stea toată ziua în balcon, în plin centru orașului, care va să zică pentru a ne sfida de sus pe noi, care intrăm în băcănie pe sub balcon, adică pe sub picioarele dumnealui. Noi pe sub picioarele lui, Cum, Pe sub picioare conservatoare. e îngrozitor. așa, nu-i nu așa. Da. Vilar dragului Dracului să fie drăgan, da. cu toate delicatetele Bravo, bravo, dragă mea S -s o adevărată soție model Soție de liberal O adevărată mama a gracilor Liberală, domn. Și acum, ne Iorgule, da. hai prin oraș să-i punem pe toți da. amicii politici Să că nimeni nu mai calcă în maghiernița lui Drăgan Curat, maghierniță! Da. Și-o L-am La pus și eu bine, cu orgle. Dar hai să nu mai trecem prin fața lui Drăgan Că îmi lasă gura apă. Ba, uite, eu tocmai de-aia trec Ca să mă vadă din băcănie și să crape de ciudă că nu intru De două săptămâni ținem jurământul Și o să-l mai ținem, să înțeleagă domnul conservator Ce înseamnă o atitudine liberală și un jurământ liberal Capul sus, amice Sus, sus, cu orgle. sus A, Dar hai să trecem pe partea aia pare să nu văd vitrina. Bă, o să-mi fie acum frică de vitrina lui. Ia ia, ia ia, să vedem, ce delicatețe mai anunță că i-a venit azi, duminică. Parcă din adins s-a lipit coșcogea biletul pe geam. Da. ca să-mi... Lasă, da. lasă, nu mai citi, cu ani. Păi de ce să nu citesc? Icri moi prima, prima pe dracu, stricate. Da, de stricate. Stridii prospeți. În jur că moarte. Da, de moarte. Somonul de urin, pe zareacă de rin. Vreo că de baltă. Da, de baltă. Și nu mai mă contrazice, domnule. Eu că-s ne e prima. Eu că moarte, ne atacă Eu că de baltă, ne atacăi e de rin. Păi așa vrei să-ți jurământul? Salut, salut, din lui Salut. de ce ești așa supărat, Eu? Supărat? Nu, no. doar discutam cu dumneavoastră. Eu ziceam că-s șase sub zero, dumneavoastră că căs doar patru. Da, e... chiar șapte, domnul Iorgu. Tocmai bine, dă-o țuică fiată. Hai, nu intrați? Noi? În maghianința lui Drăgan? Nu s-a pomenit să vă spună așa, Micu. De două săptămâni nu s-a... Nu, e. nu s-a... Ei, noi intrăm. Noi intrăm, da, hai i intrăm. Ha, bine, intrați, măi Ia, băi! Bine, vine, Vine, bi <thời notionenit> Dar mai dă și 14, băi, băitei! Ce-i cu salamo ala? Vine urgenși la noastră! Ura, jupâne! <hijo> Să treci! Îl și pe al de Iorgu, Nu intră, dar dar nu numai, vedeți dumneavoastră. S-a jurat la liberalii că nu intrăm în prăvălie. Însă eu să vă spun ceva la vânzare, nu se simte. Păi cum asta, a? Cu Cum se explică? Simplu. Să vedeți, tocmai le spuneam și dumnealor că acum am rămas aici numai de ai noștri, ca la club. A, a, a. Să vedeți, un moment. Vreau. Bună ziua! Bună ziua! Ce poftești dumneata? Câte parale, icre-le moi? Dumneata, icre moi? Da, câte parale? Și cam câte ți-ar trebui, drăguță? Păi vreau două, trei chile. Așa, chiar două, trei, dar de unde ești, De unde sunt, de unde nu sunt, câte parale? De dacă nu spui de unde ești, nu îți dau. Icrele sunt arvunite de boieri. De care boieri? De domnul că Drujescu, dacă ții să știi. Și de dumnealor, pe care i vezi la mes. Așa? Așa așa. așa Atunci, bună ziua! Bună ziua, dragice. Dar de ce nu i-ai vândut Eh, Să vedeți! Spuneam că deși domnii liberal nu intră în prăvălie, la vânzare nici nu se simte Că lor ca să nu se lipsească de trufandale și delicatețele pe care le găsesc doar la Drăgan Sireacu <laughs> Dar ca să nu-și calce nici jurământul, trimit-o să târguiască pentru ei, fără a spune pentru cine da, acolo Drăgan Sireacu nu-i pasă de strategie, mă, că de e comersant, ca să vândă Dar cumpărătura este e cu cântec, de-aia ne vândut da, da, Adică, cum cu Mi-a da. spus chiar Acu că costică cu Că a aflat prin oamenii dumnealui că de seară mm. e masă mare la Iancu Zanfi. Așa. A, zice că le-a venit pe neașteptate șeful la mare al lor din capital mm. mm. E păsta cu icrele, miroase eu că cu Analucono Zanfi l-a trimis că mai rar clientă ca dumneai. Pufticios să ne buhe mare! <laughs> Așa a spus că să. Da, că s-ar armonite de boie. Atunci eu să mai intru? Intră și încearcă, po poate câți da. Ooh, floaia ar de boieri! Ce, fără dastea moie, li se usucă pipota. <fie> ia, ia, ia, ia, ia s ia, roti mâna! sărut mâna, mâna mai Aici băcănii amare. Ia, vezi, băiete, ce păftești noi? Ce dorești, cuze? Icre moi aveți? Vrea Icre cremoi, Jupână. Aha, și dumneata vrei Icre moi? Atenție, că s-a dat și baba la Icre negre. Aveți? Este. Cum dați o Oca? Nu vrei o tonă, Maică? Câte poftești la ei? Vreau două, o oca. Bine, să zicem, dar pentru cine, pentru dumneata? A, și unde mănânc eu o Să mă ferească Dumnezeu. Eu postesc. Pentru boieri. Care boieri? nu o spui. Uite ce e mai că dacă nu spui, n-am icri. Zău N-am? Fătenc mai în coameiculiță. <gri> Sunt de la Conuiancu. Dar să nu care cumva să-i spui că-ți-am spus. Că mi-a spus să nu care cumva să spui Așa, de la Conuiancu, Hei, atunci spune-l Conuiancu că pentru dumnealui le dau cu o de lei chilo oh, Vai de mine, unde s-a mai pomenit? Mi-a spus să dau, dacă o fi la o adică, până la 28 de lei. Dacă îți place, dacă nu, voi la dumneavoastră, voastră, marfa la mine. Dacă vrea să cumpere, să poftească cu o nuiancă aici, că ne învoim noi. Așa, mai. Așa, că. E, bună, ziua. bună ziua! Te ții bine, vine, Ori fie la putere liberarii, dar să nu se puie cu noi! E, că te credeți dumneavoastră când au încercat să-mi facă în astea două săptămâni de când s-a supărat ca văcar-o pe sat? Șicane peste șicane, la vabă, la acize, la drumul de fier, oriunde puteau să mă întârzie cu taxidurile de prospături, ca să mi se strice marfa. Hai. Asta le-a fost politica cu mine, numai că și banul sireacu și are politica lui. Aha. Și de când lumea umblă sireacu de baxiș și unge pe toți, Aha. și pe vame, și pe acizar, și pe șefii de gări, Dumnezeu lui pe turcul care l-a inventat întâi și întâi. <ră> Bine, jupâne, dar îți convine? Atâtea baxișuri nu scade din câștig. De ce eu le plătesc? Păi pentru cine le dau? Nu pentru dumnealor care îmi fac mizerii, da. nu să pot lipsi de delicatețile mele. Bună ziua! Iar uite, băiete, ce poftești de O adroștie, băiete! Cine e asta? Nu l-am prea văzut pe aici ne? Cred că e un pârlit de impiegat pe la poștă Nu vezi ce flenderi ți pe el pe gerul ăsta? <gri> <gri> Uite, ia mai scoate capacul de la o putinică de icre <gri> O și asta ăsta vreun trimis de la lui Zamfiră <gri> Bravo, jupâne Pentru ce vă rog? Păi văd că ți-a venit icre proaspete cum dai kilo? Da, dar de ce întrebi? Vreau să cumpăr. Să cumpăr? De ce vrei jupone? Răd că nu faci pentru asta, Nu sunt cred de coasat. De ce spase dumneavoastră? Dacă vreau eu să cumpăr, cumpăr. Câte paralele? Vezi că marfa de asta nu pot da cu paralele. Vrei să iei mai mult? Trei chile. Cât? <laughs> He, vezi, aici mai ai plăcut, auzi fason de 3 kg de igreboi <laughs> Mai bine cumpără spalton, tinere Băi, <laughs> te roși pot la domnul, că e fric Mersi, domnule, nu mai trebuie dar să știi că nu-ți mai calc împrăvăliește Bă, când ești dumneata liberal, mă mir că ai băut aici și drojdea-ntuia Niciun jurământ nu știe să ține Așa. plata Lasă, lasă plata, pune la pușculiță pentru baltor Adio Adio, Adio. Și ce o să fie dacă nu am avea icre negre la masă? Nu se poate, Iancule! Orice fără de rușine asta! Cum Conjenică fără icre negre glumești. Ei, de ce nu și-a anunțat sosirea măcar de ieri? Primateam la și la Sorcenu. Păi ce bați din palme ca să faci o masă? Eu fără icre negre nu dau masă! Ei, când avem un colcan de frumos, când avem... Ei, mai... nu mi le mai degeaba, Iancule! Dacă nu avem icre negre, nu avem nimic! Hei, auzi, ai venit de costică, Drugescu! Așa ți-a spus? De dumneală și de toți boierea, de dumneală din de pe Și Dumitare, cum zici că ți-a spus? Că dacă nu-i spui pentru cine cumpăr, n-ar iei De deștet ce sunteți, v simțiți de unde sunteți. Uite, i am colegat, vine și pierpire ăla la, și tu niște oameni Salut! Nici nu ți a dat. mi a oferit de coșar. Pe și eu ce ne ai de morun. A, așa mi-a spus și eu, că n-am fason de icre negre. E, nici așa nu merge. Dumitre! Ce faci de? Da Dagonița! Să-l hame la caleșca și îmbracă citul tu Cum? Nu cum vrei să. E, va bine că nu. Dar eu am jurat, dragă! Pot să juri jur pe capul sau pe sănătatea ta, nu pe altora. Și conuge fără fara icre negre, nu diger. Aaaa! Bine bine. bine, bine. Dar cei cu maslinele nu mai aveți, da? este. <gătă -i> Învasă să vorbești, băiete, suntere când este mai mult. Așa, bravo, jucărează! <gătă -i> ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Nu e calea ca Ian cu vampire. Da! Bon. Bună ziua! Da, vă rog! Să vină un băiat afară! Mi, că ce stai! Nu-ți fanțoși de casă sau. Mai galonat ca un general, da? Exact. <laughs> pune întreabă cu coana de icre moi. Cu coana, cu coana zănfir? Spune că nu prea sunt proaspete. Asta, asta. Nu face pentru dumnealor, dar dacă poftește. Uite. Stai să-i servezi cu o linguriță pe frunza asta de viță. Așa. dă să guste. Hai, trap! Manus! Ești tare, jupâne, zi nu prea proaspete, dar dai să guste. Jupâne, Cucoana zice că bune. Mă, Mir, tocmai la mine să fie icre bune. Ei, ce fac, așteaptă? Ei, lasă că ies eu afară. Să rămână, să rămână, să rămână, Coanița. Dar ziua, domnule Drăgan! nu era nevoie să te deranjezi, domnata. Trimite-mi, te rog, la caretă 3 kg de icremoi. Vai, cu plăcere, Coanița, cu plăcere. Dar de deci ce nu poftiți jos? Mai avem și alte delicatețe. Nu avem nevoie de Vă rog, să rămână, dar să vedeți. Noi ne menem prăvalie, nu mai tocan, nu vă cunoaște. Poftiți să vedeți și alte mezeluri. Avem și stridii, brânzeturi proaspete. Ne avem toala vie și alte bunătăți. Poftiți, fără poftiți. Da, Bine, să într-o doroclipă. Dumitrei, vină după mine. paftiș. Mai frânzită. Spunei că nu e nimeni. Mi toacă ai noștri cu să nu va cunoaște. Băiete, i vezi ce paftiță rad domni. Atunci să punem 3-4 kg de icre? 3-3. Ia numai m-am mirosit puțin cam în beră așa stai. Tocmai ai făcut 3-4 bucăți. Da, dar vrei să mă ruinezi. 3-3. Un kg somon? Da, bine. bine. Un a langustăvie, 80 stridii, Kaiser pastram, batoc, un ananas. Un flacon cu a triple sec? Bine, bine, bine, fi, dar nu mai mă ispiti domnule Drăgan. Avea dreptate hoțul de Drăgan pofticioasă al naivă. Pofticioasă? A, nu e prea mare ispitagoriță. Tot să fie un conde de 200, 200 și ceva, nici 280. Da, apropo. Se poate, fără șampanie, am ceva bun de tot, pomerii extra garantat. Ah, oh, mai astâmpără-te zău, domnule Drăgan. Hai, Dumitru, ce caș gura, Du pachetele la caleașcă. Uh, pomerii extra, zici? Cum îl dai? Mai ieftin decât unde coniță. Dacă dvs. găsiți cu preț ca la mine undeva, primez să nu-mi dați nicio pară. Atunci să iau câte sticle? Da, băite, două la caleașcă, șase sticle șampanie, extra. Ia de pe raftul de sus și trap! Nici n-am pe la mine! Vai, de se poate, trec tot în cont, coniță! Da. Și când mai poftiți pe la noi, vă rog, nu ne uitați! Avem totdeauna lucru proaspăt, delicatețe ca la noi! Imposibil să găsiți în altă parte! Da. Să rămână, să rămână! Să rămână! A! Bine ai dus-o o până! Bravo, diplomație Bravo. de conservator, domnule e, Uite, vedeți, vreți să știți una apropo de noi conservatorii? Politica e politică, ăsta mi-e și e sfânt Dar dacă îmi plac liberalii, e că sunt oameni și libii. Când e vorba de delicatețe, nu se mai încape politică Băiete, un de suiș la domnii, fac eu cina! <grijine> Ați ascultat? Politică și Delicatețe de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea. Iorgu. Grigore Vasiliu Birlic Drăgan Alexandru Giugaru Madame Zamfir Carmen Stănescu Iancu Zamfir Nicolae Gărdescu Cetățeanul Turmentat Costache Antoniu Alt cetățean Dem Savu Un funcționar Horia Căciulescu În alte roluri Alexandru Lulescu Ștefan Farca Mihai Stoenescu, Gheorghe Oprina toni voiacit Octavian Fulger Sandu Sticlaru Virginia Stoicescu Sorin Palaban Regia muzicală Romeo Chelaru Regia tehnică Ion Mihailescu Regia artistică Ion Vova